Ana Karenina, Pista 40 Să mergem la mamă. zise ea luându de mână. Mult timp, Levin nu putu să spună nimic, nu fiindcă se temea să micșoreze prin vorbe intensitatea sentimentului său, ci fiindcă de câte ori vrea să spună ceva, simțea cum că lacrimi de fericire. Ei luă mâna și o sărută. Oare e adevărat? zise el în sfârșit, cu glas înăbușit. Nu-mi vine să cred că tu mă iubești. Kitty zâmbi la acest tu și la sfiala din privirea lui. Da, răspunse ea încet și cu gravitate. Sunt atât de fericită. Fără să l lase mână, Kitty intră împreună cu dânsul în salonul cel mic. Văzându-i, prințesa răsuflă mai iute și izbucnit deodată în plâns, dar numai decât început să râdă și cu un pas energic care îl surprinse pe Levin, venind fugă la ei. Cuprinzând capul lui Levin, prințesa îl sărută și iudă obrajii cu lacrimi. Va să zic că s-a sfârșit. Îmi pare bine. S-o iubești. Îmi pare bine, Kitty." Repede s-a făcut," spuse bătrânul prinț încercând să pară nepăsător. Dar Levin observă că prințul avea ochii umezi în timp ce vorbea. Eu am dorit-o de mult și totdeauna," urmă prințul luându de mână pe Levin și atrăgându-l spre el. Încă de atunci când frușturatica asta aș pusese în gând... papa, exclamă Kitty și i-a stupă gura cu mâinile. Bine, nu mai spun nimic!" adăugă prințul. Îmi pare foarte... bii... vai cât sunt de prost!" O pe Kitty, îi sărută fața, mâna, iarăși fața și o vine cuvântă. Pe Levin îl cuprinse un nou sentiment de iubire pentru bătrânul prinț, un om până mai răstrăin, când văzut pe Kitty, cum de lung și cu duioșie mâna lui grasă. Capitolul 16 Prințesa ședă într-un fotoliu și zâmbea în tăcere. Prințul se așează lângă ea. Kitty stătea în picioare, lângă fotoliul tatălui său, fără să-i lase mâna. Toți tăceau. Prințesa rupse tăcerea cea din întorcându-le gândurile și sentimentele la viața reală. La început... Aceasta le păru tuturor un lucru ciudat și chiar supărător. Atunci, pe când nunta? Trebuie să-i binecuvântăm și să anunțăm Logotna. Și căsătoria, pe când? Cum crezi Alexandr?" Uite-l!" zise bătrânul prinț arătând spre Levin. El e personajul principal." Când?" întrebă Levin roșind. Mâine, dacă mă întrebați pe mine." Eu cred că astăzi să ne binecuvântați, iar mâine să fie nunta. Lasă glumele monșer. Atunci peste o săptămână. Parca a nebunit. Dar de ce nu? Cum se poate una ca asta? Răspunse mama zâmbind din pricina acestei grabe. Dar trusoul? Oare trebuie numai decât trusoul și toate acestea? Își zise Levin îngrozit. De altfel nici trusoul? nici binecuvântarea și toate acestea nu pot să-mi știrbească fericirea. Nimic nu mi-o poate știrbi. Se uită la Kitty și văzu că aluzia la trusou nu supăra supărase cât de puțin. Înseamnă că e nevoie și de asta, se gândi el. Eu nu mă pricep la asta, n-am făcut decât să ne arăt dorința, zise Constantin Dimitric cerându-și iertare. Hotărâm noi, deocamdată trebuie să facem logodna și să anunțăm nunta. Așa rămâne. Prințesa se apropie de soțul ei, îl sărută și vrut să se îndepărteze. Dar prințul o opri, o îmbrățișă și o sărută duios de câteva ori, zâmbind ca un tânăr îndrăgostit. Bătrânii se tulburaseră probabil și nu mai știau bine dacă ei erau din nou îndrăgostiți sau numai fata lor. După ce prințul și prințesa ieșiră din odaie, Levin se apropie de logotnica lui și o luă de mână. Era iarăși stăpân pe sine și putea să-i vorbească. Avea să-i spună multe. rostind însă cu totul altceva decât ar fi trebuit. Am știut că așa va fi. Mândrăzneam să nădăjduiesc. Dar în fundul sufletului meu am fost o sigur de asta, adăugă el. Cred că era un lucru predestinat. Dar eu, spuse Kitty, chiar atunci, se opăi, dar urmă, privindul l hotărâtă cu ochii ei cinstiți, chiar atunci când mi-am respins fericirea. Eu te am iubit totdeauna numai pe dumneata, dar am fost răpită de o iluzie trecătoare. Vreau să te întreb, poți să uiți asta? Poate că totul a fost spre mai bine. Dumneata trebuie să-mi iers mie multe, trebuie să-ți spun. Era unul din lucrurile pe care hotărâse să-i le mărturisească hotărâse să-i spună chiar în primele zile două lucruri și anume că nu e așa de curat ca ea și că nu crede în Dumnezeu. Era ceva greu de mărturisit, dar Levin socotea că trebuie să o facă. Nu, nu acum, pe urmă, adăugă Constantin Dimitrici. Bine, fie și mai târziu, dar să-mi spui neapărat. Nu mi-e frică de nimic, trebuie să știu totul. Acum s-a sfârșit. Levin preciză. Să a sfârșit în sensul că ai să mă iei oricum aș fi? N-ai să renunți la mine? Nu! Nu! Nu! Mademoiselle Linou le întrerupse convorbirea. Veni cu un zâmbet duios, deși prefăcut, să-și felicite eleva preferată. Nu apucă să iasă, că venirea și slugile să o felicite. Pe urmă s neamurile și începu o zăpăceală fericită, din care elevii nu se dezmetici decât a doua zi după nuntă. Constantin Dimitric, deși mereu stingerit și plictisit, simțea că friguile fericirii sporeau din ce în ce mai mult. Își dădea seama că n-avea idee de ce se cerea să facă. De aceea îndeplina tot ceea ce îi se spunea și asta îl făcea fericit. Își spusese că logotna lui nu trebuia să semene într-un nimic cu logotnele altora și că obiceiurile tradiționale ale logotnei i-ar strica fericirea lui deosebită. Dar până la urmă făcea și el ceea ce făceau toți logotnicii, și fericirea îi creștea și era tot mai mare, fără pereche pe lume. Hai să luăm acum niște bomboane," îi spunea madmoazelului nu. Și el se ducea să cumpere bomboane. Îmi pare foarte bine," îl felicită Sviarski. Te sfătuiesc să iei florile de la fomin." Trebuie și flori." Și Levin se ducea la fomin. Fratele său îi spuse că trebuie să împrumute bani, deoarece va avea o mulțime de cheltuieli, cadouri... Trebuie și cadouri, și Levin pornea în Guana cailor la fuld. La cofetar, la fomin, la fuld, Levin vedea că i așteptat, că toți se bucurau și erau încântați de fericirea lui, ca și acei cu care avea de-a face în zilele acelea. Și, lucru extraordinar, nu numai toată lumea îl iubea, ci chiar și acei pe care mai înainte îi socotea antipatici, reci și indiferenți, îl admirau acum, îl aprobau în toate avea o atitudine duioasă și delicată față de sentimentul său și îi o părerea că el putea fi socotit omul cel mai fericit de pe lume, deoarece logodnica sa era culmea perfecțiunii. Același lucru îl simțea și Kitty. Când contesa Norton își îngăduise să facă o aluzie la faptul că dorise o partidă mai bună pentru Kitty, ea se aprinse într-atât și dovedi cu atâta înflăcărare că nimeni pe lume nu se putea compara cu Levin, încât Contessa a trebuit să recunoască acest lucru, și din ziua aceea îl întâmpina totdeauna pe Levin, față de Kitty, cu un zâmbet de mare admirație. Explicația făgăduită de dânsul a fost singurul eveniment neplăcut din perioada aceea. Levin se sfătui cu bătrânul prinț și primind dezlegare de la dânsul, în mâna lui Kitty, jurnalul său intim, unde erau notate toate chestiunile care îl chinuiau. Jurnalul acesta fusese scris anume pentru viitoarea lui Logotnică. El chinuiau două lucruri, lipsa lui de nevinovăție și necredința religioasă. Mărturisirea necredinței sale religioase trecune observată. Kitty era credincioasă și nu se îndoise niciodată de adevărurile religiei, iar necredința lui aparentă nu-i impresiona deloc. Îi cunoștea inima prin dragostea ei și știa că se găsește în ea tot ce dorea. Nu-i păsa că această stare sufletească el o numea necredință. Mărturisirea cealaltă însă îi pricinui lacrimea mare. Levin îi înmână jurnalul după o îndelungată luptă lăuntrică. Știa că între ei nu trebuie să existe secrete. De aceea hotărâse să procedeze astfel, fără să se gândească ce efect ar putea avea acest lucru asupra ei. Și abia într-o seară, când, înainte de a se duce la teatru, intră în odaia ei și îi văzu fața drăgălașe plânsă și tristă din pricina ireparabilei dureri pricinuite de dânsul, abia atunci își dădu seama de prăpastia care se deschidea între rușinosul lui trecut și puritatea ei de porumbiță. Se îngrozi de ceea ce făcuse. Ia-le, ia-le caetele astea îngrozitoare!" îi spuse Kitty, arătându-i caietele împrăștiate pe masa din fața ei. De ce mi l-ai dat?" Totuși și mai bine așa!" adăugă ea înduieșându-se în fața tipului său desnădăjduit. Dar e îngrozitor, îngrozitor!" Levin își lăsă capul în pământ și tăcu. Nu putea să rostească nimic. N-ai să mă ierți?" șopti el. Ba da, te-am iertat, dar e un lucru îngrozitor." Fericirea lui era însă așa de mare că această măturisire nu i o zdruncină, ci o întări cu încă o nuanță. Kiti îl iertă. De atunci însă Levin se socoti și mai puțin vrednic de dânsa. Se închină și mai adânc sufletește în fața ei și își prețui și mai mult nemeritata fericire. Capitolul 17 Alexei Alexandrovici se îndreptă spre singuratica lui camera de hotel, rumegând fără să vrea în minte discuțiile din timpul dejunului și de după prânz. Cuvintele dariei Alexandrovna cu privire la iertare îl înciuda seră numai. Aplicarea moralei creștine la cazul său era o chestiune prea grea, care nu putea fi dezbătută cu ușurință și pe care el o dezlegase de mult în mod negativ. Din tot ce se spusese, îi se nu numai adânc în minte cuvintele lui Turovț omul mărginit, dar cum se cade. S-a purtat ca l-a provocat la duel și l-a ucis. Desigur că toată lumea aproba acest gest și nu măturiseau toți numai din politețe. De altfel, chestiunea asta e încheiată. N-am de ce să mă mai gândesc la ea, își zise Alexei Alexandrovici. Gândindu-se numai la plecare și la inspecția în perspectivă, intră în camera lui și întrebă pe portarul care le condusese unde era valetul său. Portarul răspunse că valetul ieșise tocmai atunci. Alexei Alexandrovici porunci să-i aducă ceaiul, să așeze la masă și luând ghitul lui Frum, început să-și alcătuiască itinerariul călătoriei. – Aveți două telegrame, spuse valetul, care tocmai se întoarse intrând în cameră. Iată, Iertați-mă, excelență, am plecat cu puțin mai înainte. Alexei Alexandrovici luă telegramele și le desfăcu. Prima-i vestea numirea lui Stremov, tocmai în locul pe care le care Karenin. Aruncă de peșa și, aprinzându-se la față, începu să se plimbe prin cameră. – Că vă perdere de mentat. Zeul ia mințile celor pe care vrea să-i piardă. Gândi el, înțelegând prin necvoz, persoanele care sprijiniseră această numire. Nu era ciudă că nu primise el postul, că fusese înlăturat, ci îi părea un lucru uimitor și nu putea înțelege cum de nu-și dăduse nimeni seama că un flecar și un palavragiu ca Stremov se potriva cel mai puțin pentru un asemenea post. Cum de n-au văzut că se compromit, că-și scad prestigiul cu această numire... Trebuie să fie ceva asemănător, își zise el cu necaz, desfăcând a doua de peșă. Era o telegramă de la soția sa. E în ochi, în primul rând, îi scălitura scrisă cu creionul albastru. Ana. Mor, te rog, te implor, vino, iertată, voi muri mai liniștită. Citi care Zâmbi cu dispreț și aruncă telegrama, convins la început că era numai o minciună și un șiretlic. Nu e și lăciunea în fața căreia să se dea înapoi. Trebuie să nască. Poate că e o boală în legătură cu nașterea. Dar care e scopul lor? Să legitimeze copilul, să mă compromită și să zădărnicească divorțul?" Se gândi care Dar acolo scrie mor." reciti telegrama. Deodată, adevăratul înțeles al celor scrise îl izbi. Dar dacă e adevărat," își zise el, dacă e adevărat că se căiește sincer în clipa suferinței și în preajma morții, iar eu luând căința ei drept în șelăciune, refuz să mă duc. Din partea mea ar fi nu numai o cruzime pentru care m a condamna toată lumea, dar și o prostie. Piotr, adu-mi trăsură, plec la Petersburg, spuse el feciorului său. Hotărât să se ducă la Petersburg și să-și vadă soția. Dacă bola era o minciună, el va tăcea și va pleca. Dacă însă era în adevăr bolnavă pe moarte și vrea să-l vadă înainte de a închide ochii, o va ierta, în cazul că o va mai afla în viață. Dar dacă va sosi prea târziu, își va îndeplini ultima datorie. După ce lua această hotărâre, care nimeni nu se mai gândi în tot timpul drumului la ceea ce avea de făcut. Cu senzația de oboseală și de murdărie pe care ți-o dă o noapte pe în tren, Alexei Alexandrovici mergea prin ceasa dimineții, pe Nevsky prospect, și se uita înaintea lui, fără să se gândească la ceea ce l-aștepta. Nu se putea gândi, fiindcă atunci nu mai putea goni din minte ideea că moartea ei ar deslega deodată problema grelei sale situații. Brutari, prevăli închise, birge de noapte, rândași care măturau trotuarul, se perindeau pe dinaintea ochilor săi. Karenin observa toate acestea, încercând să-și năbușe gândul cel urmărea să nu se gândească la ceea ce l-aștepta ceea ce nu îndrăsnea să dorească și, totuși, dora. În sfârșit ajunse la intrarea casei sale. O birja și un cupeu cu un vizitiu care dormea pe capră s-aflau în fața casei. Intrând în vestibul, Alexei Alexandrovici își scoase parcă dintr-un colț îndepărtat al creierului hotărârea sa rezumată astfel. Dacă e în s să arăt un dispreț calm și să plec. Dacă e adevărat, să respecte regulile bunei cuvinte. Portarul deschise ușa chiar înainte ca Alexei Alexandrovici să fi sunat. Portarul Petrov, capitonici, cum i se mai spunea, avea o pătișare ciudată în redingota sa veche, fără cravată și în papuci. Ce e cu conița?" A născut ieri cu bine." Alexei Alexandrovici se opri și păli. Abia atunci își dădu seama cu câtă tărie îi dorea moartea. Dar cu sănătatea cum o duce?" Cornei, îmbrăcat cu șorțul de dimineață, coborând fugă scara. Îi e foarte rău," răspunse feciorul. El a fost un consult de doctori și acum e un doctor aici." Ia bagajul," porunci Alexei Alexandrovici și oarecum ujurat, aflând că nu era pierdută orice nădejde de moarte, intră în antreu. În cuierea târna o mantie militară. Alexei Alexandrovici o observă și întrebă. Cine e aici?" Doctorul Moașa și Contele Vronski. Care nimii intră în celelalte odăi. În salon nu era nimeni. La zgomotul pașilor săi, Moașa, care purta o bonetă cu panglici violete, ieși din budoarul Anei. Se apropie de Alexei Alexandrovici și, cu familiaritatea din preajma morții, îl luă de braț și îl conduse în odaia de culcare. Slavă Domnului că ați venit! Nu vorbește decât de dumneavoastră! Zise Moașa. Aduceți-mi gheață odată!" s-a auzit din dormitor glasul poruncitor al doctorului. Alexei Alexandrovici intră în budoarul soției sale. La biroul Anei, ședea pe un scaun scund, întors într-o parte, Vronski, cu fața ascunsă în mâini și plângea. Când auzit glasul medicului, Vronski sări în sus, își luă mâinile de pe față și cu ochii de care în Văzândul Văzându-l pe soț, Iosetul bură într-atât, încât se așeză din nou și își vrâd capul între umeri vând parcă să intre în pământ. Apoi, cu o mare sforțare de voință, se ridică și zise. Moare! Doctorii spun că nu mai e nicio speranță. Sunt cu totul în mâinile domniei voastre. Dar vă rog să-mi dați voie să rămân aici. De altfel, sunt la dispoziția domniei voastre. Sunt... Când văzut lacrimile lui Vronski, Alexei Alexandrovici, se simți cuprins de acea sfârșire lăuntrică pe care i-o pricinuiau suferințele oamenilor. Întoarse capul și, fără să asculte până la sfârșit cuvintele lui Vronski, porni repede spre ușă. Din dormitor se auzea vocea Anei care vorbea. Era un glas vesel, plin de violiciune, cu intonații clare. Alexei Alexandrovici intră în odaia de culcare și se apropie de pat. Ana zăcea cu fața întoarsă spre el. Îi ardeau obrajii, Ochii îi străluceau. Mâinile ei mici și albe, care ieșeau din mânecile camizolei, se jucau cu colțul plapumei, fremătându-i. Ai fi zis, nu numai că e sănătoasă și plină de fragezime, dar că se află chiar în cea mai bună stare sufletească. Vorbea repede, sonor, cu intonații foarte exacte și pline de însuflețire. De aceea, Alexei. Vorbesc de Alexei Alexandrovici. Ce soartă ciudată și grozavă! Amândoi se numesc Alexei, nu-i așa? Alexei nu m-ar fi refuzat. Eu aș fi uitat și el m-ar fi iertat. Dar de ce nu vine? E bun. Nici el nu știe cât e de bun. Ah, doamne, ce plictiseală! Dați-mi mai repede apă. Vai, asta are să facă rău fetiței mele. Ei bine, tocmuit e o doică. Da, sunt de aceeași părere. Ba, chiar e mai bine. Are să vină. Are să sufere văzând-o. Luați-o de aici. Ana Arcadievna a sosit. Iată-l! zise o așa, căutând să-i atragă atenția asupra lui Alexei Alexandrovici. Vai, ce minciună! urma Ana fără să-și vadă soțul. Dar dați-mi-o dată fetița. Dați-mi-o. Încă n-a sosit. Îmi spuneți că n-are să mă ierte, fiindcă nu-l cunoașteți. Nu l-a cunoscut nimeni. Numai eu îl cunosc și tot îmi vine greu. Trebuie să-i vedeți ochii până în fund. Serioja are ochii lui. De aceea nu-i pot privi. I-ați dat lui Serioja să mănânce? Știu că uitați toate cele. El n-ar fi uitat. Trebuie să-l mutați pe Serioja în odaia din colț și să rugați pe Mariet să doarmă cu el." Deodată, și strânse tot trupul, tăcu și speriată, așteptându-se parcă la o lovitură, ridică mâinile în dreptul feței într-un gest de apărare. Își văzuse bărbatul. Nu, nu, zise ea. De el nu-mi e frică, mi-e frică de moarte. Alexei, apropiete de mine, mă grăbesc fiindcă n-am când, nu mai am mult de trăit, o să am iarăși febră și nu se mai înțeleg nimic. Dar acum înțeleg, înțeleg totul și văd totul. Fața zbârcită al lui Alexei Alexandrovici căpătă o expresie de suferință. Îi luă mâna și vreau să-i spună ceva, dar nu putu să scoată niciun cuvânt. Buza de jos îi tremura. Se lupta să-și stăpânească emoția. Nu se uita la Ana decât din când în când. Ori de câte ore își ridica privirea spre ea, care îi vedea ochii care îl priveau cu și e supusă și exaltată în același timp, așa cum nu o văzuse niciodată în viață. Stai puțin, tu nu știi? Stați, stați!" Ana se oprit adunându-și parcă gândurile. Da," începuia. Da, da, da. Uite ce vreau să-ți spun. Să nu te mir de mine. Sunt aceiași, dar în mine mai este o femeie. Mă tem de din căci s-a că îndrăgostit de altul. Vreau să te urăsc, dar nu puteam uita pe aceea care fusese mai înainte. Cealaltă nu sunt eu. Acum sunt eu, cea adevărată, întreagă. Acum mor. Știu că mor întreabă pe pe dânsul. Simt de pe acum o greutate care mă apasă pe mâini, pe picioare, pe degete. Uite-te la degetele mele. Oh, ce enorme sunt! Dar tot acestea o să se sfârșească în curând. Am nevoie de un singur lucru. Să mă iert, să mă iert cu adevărat. Sunt grozav de vinovată. Dar de dacă am spunea că o sfântă mucenică, nu știu cum o chema, a fost și mai rea. Am să plec la Roma, acolo e pustiu. Atunci n-am să-ți pe nimeni. Am să iau numai pe serioșa. Și fetița. Nu, tu nu mă poți ierta. Știu că asta nu se poate ierta. Nu, nu, pleacă, tu ești prea bun." Cu o mână fierbinte, i a ținat de mână, iar cu cealaltă îl respingea. Tulburarea sufletească a lui Alexei Alexandrovici, spărat din ce în ce mai mult, până ajunse la culme, așa că nu-i se mai împotrivi. Înțeles într-o clipă că ceea ce se cotise drept o tulburare sufletească era, din o stare de beatitudine a inimii, care îi dedu dintr-o dată o fericire nouă nemai încercată. Nu se gânda că legea creștină, pe care vroise să o urmeze în tot cursul vieții sale, îi poruncea să ierte și să-și iubească vrăjmașii, dar un sentiment înviorător de iubire și de iertare pentru dușmanii săi îi umplu sufletul. Stătea în genunchi, cu capul culcat pe cotul ei, care ardea ca focul prin camizol și plângea cu hohote ca un copil. Ana îi cuprinse capul, care începea să chelească, s-a spre dânsul și-și ridică ochii în sus cu o mândrie provocatoare. Uite-l, știam eu, și acum adio, adio, iar au venit, de ce nu pleacă? dar zvârliți odată de pe mine blănile asta. Medicul îi luă mâinile, o culcă încet pe pernă și acoperi umerii. Supusă, Ana rămase culcată pe spate, privind înainte cu ochii scânteietori. Să știu un singur lucru, am avut nevoie numai de iertare. Altceva nu mai vreau. Dar de ce nu vine și el? Zise Ana prin ușa lui Vronski. Vină mai aproape, mai aproape, dă-i mâna. Vronski se apropie de marginea patului și, văzându două își acoperi iarăși fața cu mâinile. Descopereți fața? Uită-te la dânsul! E un sfânt!" adăugă Ana. Dar descoperăți, descoperăți odată fața!" urmăia supărată. Alexei Alexandrovici, descopere i fața! Vreau să-l văd!" Care luăm mâinile lui Vronski și le trase în jos de pe fața lui îngrozitoare din prigina suferinței și a rușinii întipărite pe ea. Dă-i mâna, iartă-l! Alexei Alexandrovici îi întinse mâna, numai putându-și stăpâni lacrimile care-i curgeau din ochi. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Rostiana! Acum totul e gata, numai să mai întind puțin picioarele, uite așa, minunat! Cât de lipsite de gust sunt florile astea! Nici de departe nu a ducut oporașii. Urmă arătăm spre tapetul de pe perete. Doamne, doamne, când are să se sfârșească? Dați-mi morfină. Doctore, dă-mi o dată morfină. Doamne, doamne. Și Ana a început să se zvârcolească în pat. Medicul casei și ceilalți medici spuneau că avea febră puierperală, care în 99 de cazuri dintr-o sută se sfârșește cu moartea. În tot cursul zilei, bolnava a avut a aiură și zăcu, aproape fără cunoștință. Spre miezul nopții, își pierdut complet cunoștința și pulsul era slab de tot. Teznodemântul se aștepta din clipă în clipă. Vronski se duse acasă, dar a doua zi dimineața a venit să se intereseze de starea bolnavei. Întâlnindu-l în antreu, Alexei Alexandrovici îi spuse: Rămâi aici, poate întreabă de dumneata ta și îl conduse singur în budoarul soției sale. Spre dimineață, Ana intră iarăși într-o stare de agitație și de vioiciune. Gândurile și vorbele ei curgeau repede. Apoi căzut din nou în inconștiență. A treia zi, același lucru. Medicile de dură speranțe. În ziua aceea, Alexei Alexandrovici intră în budoarul unde se afla Vronski și după ce încuie ușa, se așeze în fața lui. Alexei Alexandrovici Început Vronsky, simțind că se apropie explicația. Nu pot să vorbesc. Nu sunt în stare să înțeleg nimic. Ai milă de mine? Oricât de greu ți-ar venit dumii tale, situația mea, crede-mă, e și mai groaznică. Vreau să se ridice în picioare, dar Alexei Alexandrovici îl apucă de mână și spuse. Te rog să mă asculti. E necesar. Trebuie să te lemuresc asupra sentimentelor care m-au condus și mă vor conduce." ca să n-ai o părere greșită despre mine. Știi că mă hotărâs să mă divorțez și am început chiar procesul. Nu am să-ți ascund că, înainte să intentezi procesul, am șovăit mult și am suferit. Mărturisesc că mă urmărea gândul să mă răzbun pe dumneata și pe ea. Când am primit telegrama, am plecat în coace cu aceleași sentimente. Ba mai mult, îi doream moartea, dar care ninte cu, șovăind dacă trebuie ori nu să-și dea pe față sentimentul. Dar am văzut-o și am iertat. Iar fericirea iertării m-a făcut să-mi dau seama de datoria mea. Am iertat cu adevărat. Vreau să-mi și obrazul celălalt, vreau să-mi dau și așa când mi se ia numai haina și mă rog lui Dumnezeu să nu mă lipsească de fericirea iertării. Avea lacrimi în ochi. Privirea lui senină și liniștită, lălui mi pe Vronski. Iată care e situația mea. Pot să mă târăști în noroi, pot să mă faci de râsul lumii, dar eu tot n-am să o părăsesc, iar Dumitale n-am să-ți spun niciodată un cuvânt de mustrare," continua Alexei Alexandrovici. Datoria mea mi-apare limpede. Trebuie să rămân lângă dânsa și voi rămâne. Dacă va dori să te vadă, te voi anunța. Acum însă cred că e mai bine să te retragi." Karenin se ridică în picioare, hohoteze plâns cu cuvintele. Vronski se sculă și el, îndoit de mijloc, privindul l pe subsprâncene. Nu înțelegea sentimentele lui Alexei Alexandrovici. Simțea însă că era în ele ceva superior, chiar inaccesibil lui cu felul său de a vedea.